Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Рубчук. Минуло кілька тижнів. Гортун з'являвся знову і знову, вочевидь, налаштований спостерігати. Душократ звелів нам не зачіпати його, попри те, якою простою ціллю він видавався. Наш наставник міг бути тактовним до нас, але він був достото жорстоким. Здавалося, він хотів помордувати Гортуна невизначеністю його долі. «Це місце шаленіє через винограду. пропищав гоблін. Він танцював одну зі своїх джиг. «Горкотуне, тобі варто частіше виходити назовні. Вони перетворюють гортуна на індустрію». Він поманив мене в куток, як якнайдалі від душокрада і розкрив гаманець. «Поглянь сюди!» – прошепотів він. У нього було дві жмені монет, деякі були золоті. Я зауважив. Тебе тягтиме в один бік. Він вишкірився. Гоблінова посмішка – неабияке видовище. Заробив це, продаючи підказки, де знайти гуртуна, прошепотів він, зиркнувши на душокрада. Вигадані підказки. Він поклав руку мені на плече. Йому довелося стати навшпиньки, щоб це зробити. Ти можеш там розбагатіти. Я не знав, що ми затіяли це, аби розбагатіти. Він скривився. Його кругле бліде обличчя перетворилося на самі зморшки. Що ти за один, якийсь. Душокрадо озирнувся. Гоблін прохрипів. Всього лише суперечка через парі, пане. Лише парі. Я розсміявся вголос. Дуже переконливо товстуне. Чому просто не повіситися? Він насупився, але ненадовго. Гоблін невгамовний. Його гумор пробивається крізь найбільш похмурі ситуації. Він прошепотів. Дєлько Варкотуне, тобі варто побачити, що робить одноокий. Продає амулети, які гарантовано показують, коли неподалік повстанець. Він зиркнув на душок рада. Вони направду працюють. Начебто. Я похитав головою. Принаймні, він зможе виплатити свої картярські борги. Це цілковито влаштовувало одного кого. Йому було непереливки в мейнстрікті, де не було можливості для його звичних вилазок на чорний ринок. Хлопці, ви мали б розповсюджувати чутки, підігрівати не. Це Цейдь! Він знову зиркнув на душок рада. Так і є. У кожній пивничці у місті. Дідько, там всі просто шаленіють від чуток. Ходімо, я тобі покажу. Ні. Останнім часом душократ говорив дедалі більше. Я сподівався спокусити його на справжню розмову. Та гірше. Я знаю букмекера, який приймає ставки на те, коли Гортун втратить голову. А ти ж володієш таємною інформацією. Ушивайся звідси, перш ніж свою не втратив. Я підійшов до вікна. За хвилину Гублін уже стрибав майданом унизу. Він обійшов нашу пастку, навіть не звертаючи на неї уваги. Нехай вони грають у свої ігри. Озвався до шократ. «Пане, мій новий підхід під лабузництво. В мене кращий слух, ніж усвідомлює твій приятель. Я пригадався до маски чорного шолома, намагаючись ловити якийсь натяк на думки під металом. Це не має значення. Він злегка розвернувся, зосередивши погляд поза мною. Підпілля паралізована від переляку. «Пане, мурівки того будинку швидко руйнується. Незабаром він розсиплеться». Цього не трапилось б, якби ми відразу схопили гуртуна. Вони перетворили б його на мученика. Втрата засмутила б їх, але вони продовжили б існувати. Коло замінило б гуртуна ще до весняних походів. Я розглядав Майдан. Навіщо душократ мені це розповідає? І все одним голосом. Чи це був справжній голос душократа? Бо ти думав, що я буду жорстоким заради самої жорстокості. Я підскочив. Душократ видав звук, що нагадував сміх. Ні, я не читаю твоїх думок. Я знаю, як працюють думки. Зрештою, я душокрад, пам'ятаєш? Чи буває зневоленим самотньо? Чи сумують вони за звичайним спілкуванням, дружбою? Інколи. Це пролунало одним із жіночих голосів. Звабливим. Я зробив півоберта, а тоді враз знову втупився в Майдан, наляканий. Душократи це зрозумів і знову заговорив про гуртуна. Звичайне вбивство ніколи не входило в мої плани. Я хочу, щоб герой Форсберга себе скомпрометував. Дуже знав нашого ворога краще, ніж ми підозрювали. Гортун грав у гру. Він уже здійснив два ефектних марних замахи на нашу пастку. Ці провали зруйнували довіру до нього і його послідовників. Мене сповістили, що троянди виповнювалися прихильності до імперії. Він виставить себе на посміховисько, а тоді ми його розчавимо, наче шкідливого жука. Не варто його недооцінювати. Оце я зухвалий. Давати поради одному зі зневолених. Кульгавий. Я цього не робитиму. Я не кульгавий. Вони з гортуном миром мазані. У старі часи покоритель зробив би його одним із нас. А який він був? Розговори його, воркотуне. Від покорителя лише один крок до пані. Права рука до повільно розгорнулася долоною догори. Пальці повільно зігнулися, нагадавши мені пазурі. Цей рух мене налякав. Я уявив, як ці пазурі виривають мою душу. Розмова закінчилася. Пізніше я промовив до Ельму. А знаєш, та штука там могла й не бути справжньою. Будь-че могло зайти, якби натовп не міг до цього доступитися. Озвався до шократ. Помиляєшся. Гуртун мусив знати, що все насправшки. Наступного ранку ми отримали звістку від капітана, здебільшого новини. Кілька перебіжчиків від повстанців здали зброю у відповідь на пропозицію амністії. Частини основного війська, що прийшло з Гуртуном на південь, тепер відступали. Сум'яття дісталося й до кола. Їх турбувала невдача Гуртуна в трояндах. Чому це? – поцікавився. Нічого ж особливого не трапилося. Дошокрад відповів. Це відбувається з іншого боку, у свідомості людей, чий був тут натяк на самовдоволення. Гуртуна відповідної коло виглядають немічними, і він мав поступитися клинам іншому командувачу. Якби я був видатним генералом, я також не визнав би провалу, промовив я. Воркотуне. вражено зойкнув Ельмо. Зазвичай я не висловлюю власну думку. Це правда, Ельмо. Можеш уявити будь якого генерала, нашого чи їхнього, який просить зайняти його місце? До мене обернувся чорний шолом. Їхня віра вимирає. Армія без віри в себе має більше шансів програти, ніж армія, яку перемогли на полі бою. Коли дешократ зачіпався за якусь тему, його неможливо було спинити. У мене виникло дивне відчуття, що він належав до того типу людей, які віддадуть командування комусь більше придатному для цього. Тепер ми затягуватимемо гайки. Всі ви. Розповідайте в тавернах. шепочіть на вулицях. Паліть його. Переслідуйте його. Штовхайте його так сильно, щоб у нього не було часу на роздуми. Я хочу, аби він зневірився так сильно, щоб наважився на дурницю. Я вирішив, що Душократ мав цілковиту рацію. Цей фрагмент війни, пані, буде виграний не на полі бою. Вже наближалася весна, але битва ще не почалася. Погляди жителів Клину були прикуті до вільного міста в очікуванні результату дуелі між Гортуном і поборником пані. Душократ зауважив. Нам навіть не обов'язково вбивати Гортуна. Його репутація загинула. Тепер ми нищимо довіру до його руху. Він повернувся до чатування біля вікна. Ельму промовив. Капітан каже, що коло просило Гортуна вийти, а він відмовляється. Збунтувався проти власного бунту. Він хоче перемогти цю пастку. Ще одна грань людської природи працювала на нас. Надмірна гордість. Діставайте карти. Гоблін із Одноуким знову обкрадають вдів і сиріт. Прийшов час їх обчистити. Гортун залишився сам. Гнаний, наляканий, побитий пес, який нипає нічними провулками. Він не міг довіряти нікому. Мені було його шкода. Майже. Він був дурним. Лише дурень продовжує змагатися, не маючи шансів. Шанси проти Гортона збільшувалися щогодини. Я тиснув пальцем у темряву поруч із вікном. Нагадує збори братерства Шепоту. Ворн мовчки визернув за мого плеча. Ми планували зіграти в тонк вбивцю зайвого часу. Там бурмотів добрий десяток голосів. Я відчуваю запах. Помиляєшся. Долина із півдня. Припини. Не зараз, бо вже час. Потрібно ще трохи чекати. Ми випробовуємо удачу. Гра може піти в іншому напрямку. Зграє перевертнів. Вони тут. Спершу з'являється сморід, наче подих шакала. Цікаво, чи програє він колись суперечку з собою? Ворон зберігав мовчанку. Коли я мав зухваліший настрій, я намагався вивести його з себе. Безуспішно. Я мав більше успіху з душокрадом. Раптово душокрад підвівся. Зловісний звук долинув звідкись із його нутра. «Що трапилося?» – запитав я. «Я втомився від троянд. Троянди викликали в мене огиду. Від троянд мене нудило, і я постійно боявся. Вихід на двір на одинці вартував людського життя. Один із тих примарних голосів мав рацію. Ми наближалися до точки спадної віддачі. Ми наближалися до точки спадної віддачі. Я почав мимоволі захоплюватися гуртуном. Чоловік відмовлявся здаватися і тікати. «Що трапилося?» – перепитав я. «Кульгавий!» Він у трояндах. Тут? Навіщо? Він відчуває велику здобич. Він хоче зробити це власною заслугою. Тобто вторгнутися в нашу операцію? Це його стиль. Але хіба пані не... Це троянди. Вона далеко. І їй байдуже, хто його дістане. Політичні ігри поміж помічниками пані. Це дивний світ. Я не розумію людей за межами роти. Ми живемо звичайним життям. Особливо думати не потрібно. За це відповідає капітан. «Ми всього лише виконуємо накази. Для більшості з нас чорна рота – це сховок, притулок від минулого, місце, де можна перетворитися на нову людину». «Що нам робити?» – запитав я. «Я займуся кульгавим». Він заходився перевіряти спорядження. До приміщення ввалилися гоблін із однооким. Вони були такі п'яні, що мусили підтримувати один одного. «Дітько!» – пискнув гоблін. «Знову сніжить! Бісів сніг! Я думав, зима закінчилася!» Одноокий почав співати. Щось про красу зіми. Я не міг розібрати. Слова зливалися, а половину він узагалі забув. Гоблін впав у крісло, забувши про одноокого. Одноокий звалився у нього біля ніг. Його знудило на чоботи гобліна, але він намагався продовжувати свою пісню. Гоблін промимрив. «Де в біса всі?» Валендуються містом. Ми з вороном перезирнулися. «Ти в це віриш? Ці двоє разом напилися?» «Ти куди зібрався, стара примаро?» Писнув до душокрада Гоблін. Душокрад вийшов, не відповівши. «Шельма! Одноокі, старий друже, правда ж? Стара примара Шельма!» Одноокі зіп'явся на ноги і розвернувся. Думаю, він не бачив на своє єдине око. «Та є!» – він скривився до мене. «Шейма! всі шейми!» Щось його розвеселило. Він захихотів. Гоблін до нього приєднався. Коли ми з вороном не зрозуміли жарту, він натягнув дуже погордливу міну і промовив. Тут наших друзів немає, старий друже. Ну, мо провітримося під сніжком. Він допоміг одного піднятися, і вони похитуючись вийшли з кімнати. Сподіваюся, вони не втнуть нічого безглуздого, ще безглуздішого, щоб похизуватися. Вони себе повбивають. Тонк, промовив ворон. Він заходився роздавати карти. Після десяти чи п'ятнадцяти партій до нас увірвався один із наших солдатів. Ви бачили Ельмо? Скрикнув він. Я поглянув на нього. В його волосі танув сніг. Він був блідий і наляканий. Ні. Що трапилося, Гагопе? Хтось підрізав Атара. Думаєте, Гортун. Я його відігнав. Підрізав? Він мертвий. Я кинувся шукати свої інструменти. Атару я можу знадобитися більше, ніж жельмо. Ні, його важко поранено. Стікає кров'ю. Чому ти не доправив його сюди? Не міг його нести. Він також був п'яний. Напад на його приятеля, почасти привів його до тями, але ненадовго. Ти певен, що це був Гортун? Невже старий дурень спробував ударити у відповідь? Звісно, аго, Воркутуне, поквапся він помре. Я йду йду. Завжди. Ворон перебирав спорядження я йду з тобою. Він перевірив кілька досконало заточених ножів, обираючи один, тоді пересмикнув плечима і запхав за пояс обидва. Воркутуне, візьми плащ там холодно. Доки я шукав одяг, він випитував у Гагопа, де саме аттар, і звелів залишатися тут до появи Ельмо. Після цього скомандував. Гайда, Воркутуне. Сніжило. Цей у половину не описувало ситуацію. Навіть там, де вулиці були освітлені, побачити можна було не далі, як на 20 ліктів. Снігу намело вже на два пальці. Важкого й мокрого. Але температура падала, і здіймався вітер. Ще одна хурделася? Дідько, невже нам мало? Ми знайшли Атара за чверть кварталу від місця, де він мав бути. Він забився під якісь сходи. Ворон одразу рушив до нього. Я ніколи не знатиму, як він здогадався, де шукати. Ми понесли Атара до найближчого ліхтаря. Він не тримався на ногах і був непритомний. Я сплюнув. П'яний, як чіп. Єдина небезпека, аби не задубів до смерті. На ньому було до стобіса крові, але рана виявилася не такою вже й важкою. Знадобиться всього лише кілька швів. Ми притягли його у кімнату. Я роздягнув його і заходився зашивати, доки він був не в змозі скаржитися. Спільник Аттава спав. Ворн штурхав його ногами, доки той не прокинувся. «Я хочу почути правду», – промовив ворон. «Як це трапилося?» Гагоб почав переконувати. «Це був Гортун, друже, це був Гортун!» Я сумнівався, як і ворон. Але щойно я закінчив шити, ворон промовив. «Візьми свій меч, воркутуни». Він нагадував мислився. Я не хотів знову виходити на вулицю, але ще менше хотів сваритися з вороном, коли в того був такий настрій. Я достав свою перевість. На дворі похолоднішало. Вітер посилився. Сніжинки стали меншими і сильніше жалили, потрапляючи на щоку. Я рухався за вороном і розмірковував, що ми в біса робимо. Ми знайшли місце, де напалена атара. Свіжий сніг ще не вкрив сліди. Ворон присів на почепки і заходився пильно приглядатися. Мені було цікаво, що він бачив. Світла було недостатньо, аби будь-що розібрати, принаймні мені. Можливо, він не брехав. Нарешті озвався він і прикипів поглядом до темряви провулка, звідки прийшов нападник. «Звідки ти знаєш?» Він мені не відповів. «Ходімо». Він попрямував у провулок. Мені не подобаються провулки. А надто не подобаються в таких містах, як Троянди, де в них ховається все відоме людство зло і, певно, ще трохи невідомого. Але ворон ішов далі. Ворон потребував моєї допомоги. Ворон був моїм побратимом у чорній роті. Але, дідька, тепле вогнище і гаряче вино задовольнили б мене більше». Я не впевнений, чи витратив більше трьох-чотирьох годин, досліджуючи місто. Ворон виходив навіть рідше за мене. Однак він, здається, знав, куди йде. Він повів мене бічними вуличками і вузькими провулками, перетинаючи транспортні магістралі й мости. Трояндами текли три річки і мережа супутніх каналів. Мости – це одна з родзинок троянд. Наразі мости мене не цікавили. Я був зайнятий, намагаючись не відставати і не замерзнути. Мої ноги перетворилися на крижані брили. Сніг постійно потрапляв мені в чоботи, а ворон був не в настрої спинятися щоразу, коли це траплялося. Далі-далі. Версти й години. Я ніколи не бачив стільки нетрів і будинків розпусти. Стій! Ворон випростав супроти мене руку. Що? Тихо. Він прислухався. Я прислухався за ним. Я нічого гісінько не чув. А також майже нічого не помітив упродовж нашої квапливої подорожі. Як воронові вдавалося відстежувати нападника на Атара? Я не маю сумнівів, що він його відстежував. Я просто не міг до Петра ти як. Щиро кажучи, мене не дивували жодні воронові дії. Нічого, відколи я побачив, як він задушив власну дружину. Ми майже його наздогнали. Він вгледівся у заметіль. Йди просто вперед, не змінюючи темпу. Ти наздоженеш його за кілька кварталів. Що? А ти куди? Я розлютився на ледве видуму тінь. Прокляття! Я глибоко вдихнув, в котре Дістав меч і рушив уперед. У моїх думках крутилося одне. Як я можу все пояснити, якщо ми обрали не того? Тоді я побачив його у світлі, що олинуло з дверей таверни. Високий, худорлявий чоловік, згроблено тупотів попереду, не роззираючись по сторонах. Гортун? Звідки мені знати? Ельма за Таром єдині брали участь в облаві на ферму. От тобі і маєш. Серед усіх нас лише вони могли впізнати Гортуна. Атар лежав поранений, а Ельма кудись зник. Де він був? Присипаний снігом у якомусь провулку та холодний, як ця огидна ніч, мій переляк відступив перед злістю. Я заховав меча у піхви і дістав кинджал. Я тримав його під плащем. Постать попереду не озирнулася, коли я наздогнав її і порівнявся. непростані чи не так, у Він нерозбірливо буркнув. Тоді поглянув на мене та примружився. Я йшов поряд. Він злегка відсторонився, не спускаючи з мене погляду. В його очах не було страху. Він почувався впевнено це був незвичайний старгань, якого можна зустріти в нетрях. Такі бояться власної тіні. «Чого тобі треба?» Запитання було спокійним та прямим. Йому не потрібно було мене лякати. Я був достатньо наляканим. Ти підрізав мого друга Гуртуне. Він спинився. В його оці промайнуло щось дивне. «Чорна рота?» Я кивнув. Він пильно придивився до мене, звужуючи очі. «Лікар. Ти лікар. Той, кого вони називають воркотуном. Радий зустрічі. Я певен, що мій голос звучав упевненіше, ніж я почувався. Я подумав, що мені біса тепер робити. Гуртун різко розгорнув плащ. В мій бік полетів короткий вузький меч. Я кинувся в бік, сягнув під власний плащ, знову ухилився і спробував витягнути власного меча. Гортун завмер. Він перехопив мій погляд. Здається, його очі розплющувалися дедалі ширше. Я падав у два сірі басейни. Краєчки його вуст зачепила посмішка. Він зробив крок до мене, здіймаючи клинок. І раптом застогнав. Його обличчя сповнилося неймовірним подивом. Я, струсив його закляття, відступив і став у захисну стійку. Гортун повільно повернувся обличчям до темряви. З його спини стерчав ніж ворона. Гортун потягнувся назад і дістав його. З його губ зірвалося болісне скигління. Він вирячився на ніж, а тоді дуже повільно почав співати. «Рухайся, воркотуне. «Закляття! Дурень!» Я забув, ким був гуртун. Я кинувся на втеки. Ворон рвунув одночасно зі мною. Я глипнув на тіло. Що тепер? Ворон став на коліна, дістав ще одного ножа. Той мав зазубрений кінчик. Хтось забере душокрадову винагороду. Він знавісніє. Ти йому розповіси? Ні, але що ми робитимемо з нею? Траплялися часи, коли чорна рота процвітала, але ніколи не була заможною. Накопичення статків не наша ціль. Частиною можу використати. Старі борги... Решта – поділити, надіслати у барилу. Або що? Вона наша. Чи залишимо її зневоленому? Я пересмикнув плечима. Діло твоє. Я всього лише сподіваюся, що душокрад не вирішить, що ми пішли проти нього. В курсі лише ми з тобою. Я йому не розповім. Він стер з обличчя старого сніг. Гуртун швидко заклякав. Ворон скористався ножем. Я лікар. Я ампутував кінцівки. Я солдат. Я бачив криваве бойовище. Однак мені стало моторошно. Відрізати голову в мерця видавалося неправильним. Ворон прикрив наш бридкий трофей плащем. Його це не хвилювало. Вже на шляху до нашої частини міста я запитав. А чому ми взагалі за ним пішли? Він відповів не одразу, а тоді промовив. У своєму останньому листі капітан попросив усе закінчити, якщо в мене з'явиться можливість. Коли ми майже дійшли до Майдану, ворон кинув. «Іди нагору, перевірчи там примара. Якщо ні, то пішли за нашим возом когось найтворізішого». А сам повертайся сюди. Гаразд. Я зітхнув і побіг у приміщення. Будь-що заради краплі тепла. Сніг уже сягав ліктя за вишки. Я боявся, що остаточно відморозив ноги. «Де ти в біса був?» Кинувся до мене Ельмо, коли я, спотикаючись, війшов у двері. «Де ворон?» Я розвернувся. Душократа не було. Гоблін із одного ким повернулися, але не в'язали лика. Атар і Гагоб хрупіли, наче велетні. Як Атар. «Все гаразд. Чим ти займався? Я всівся біля багаття і зняв чоботи. Мої ноги посиніли і заклякли, але не відмерзли. Вже за миття відчув болісне поколювання. А ще вони боліли від усієї тієї біганини по снігові. Я все розповів Ельмо. Ворон повідомив мені, що капітан воліє закінчити цю авантюру. Егеш, не думав я, що ворон переріже йому горлянку. Дедо шократ. Ще не повертався. Він вишкірився. Я піджинувіз. Нікому більше не розповідай. Забагато базікав. Він накинув на плечі плащ і погнався геть. Мої руки й ноги відійшли лише почасти. Я підійшов до Атара і стягнув його чоботи. Він мав мій розмір, і йому вони не були потрібні. Знову на нічну вулицю, майже на ранкову. Наближався світанок. Якщо я очікував на якісь закиди від ворона, то він мене розчарував. Він усього лише зиркнув на мене. Думаю, він навіть тремтів. Пригадую, як подумав, може він таки людина. Мав перевзутися. Ельмо пішов за возом, решту відключці. Душокрад ще не повертався. Ну, ми посадимо це зерно. Він рушив у снігову савріт. Я кинуся за ним. Сніг не припорошив нашу пастку. Вона й досі сяяла золотом. По ній стікала вода, збиралася внизу та перетворювалася на кригу. А даєш Душокрад дізнається, коли ця штука спрацює, запитав я. Певно, і гублений з однооким. Навколо цих двох все може вигоріти, а вони й не почухаються. Однак, Цс, там хтось є. Йди туди. Він кинувся в протилежний бік, в обхід. Я загадався, якого біса все це роблю, тим часом як складався крізь віхоло, тримаючи в руці зброю, і я зіткнувся з вороном. Хтось бачив. Він вступився у темряву. Там хтось був. Він понюхав повітря, повільно повернув голову в один бік, тоді в інший, тоді зробив десяток швидких кроків і присів. Він мав рацію. Сліди були свіжі. Зворотну доріжку, здавалося, залишили поспіхом. Я придивився до слідів. Мені це не до вподоби, вороне. Сліди нашого гостя свідчили, що він накульгував. Кульгавий. Достоту ми цього не знаємо. А хто ж іще? Де Ельмо? Ми повернулися до пастки і заходилися нетерпляче чекати. Ворон походжав туди-сюди й бурмотів. Я не пригадую, що об колись бачив його таким знервованим. Тоді він кинув Кульгавий не душокрад. Справді, душокрад майже людина. А кульгавий належить до тих, хто отримує насолоду від знущання з немовлят. До майдану долину бряскіт і скрип погано змащених коліс. З'явився Ельмо з возом. Він під'їхав до нас і зіскочив на землю. Де ти в біса був? Я дратувався від страху та втоми. Потрібно було трохи часу, аби знайти помічника конюха і зібрати команду. Чому справа? Що трапилося? Тут був кульгавий. Ох, дідько, що він робив? Нічого, він просто нуму рухатися. гаркнув ворон. Перш ніж він повернеться. Він першим рушив до каменя. «Ходімо!» – скрикнув Ельмо. «У нас обмаль часу!» Я схопив мішок і закинув його на віс. Передбачливий Ельмо постелив верету, аби монети не випадали в отвори між дошками. Ворон наказав мені згребти те, що посипалося під стіл. Ельмо спорожни кілька мішків і дай їх воркотунові. Вони подали мені торби, і я кинувся до розсипаних монет. «Минула одна хвилина», – промовив ворон. Половина мішків уже була на возі. Занадто багато розсипалося, нарікав я. Залишимо, якщо доведеться. Що ми з цим робитимемо? Як ми все це заховаємо? У сіні в стані, промовив ворон, наразі, а пізніше зладнаємо фальшиве дно у возі. Минуло дві хвилини. А як щодо слідів від коліс, поцікавився Ельмо, вони можуть привести їх одразу в станю. Чому його взагалі це має турбувати? вголос запитав я. Ворон не звернув на мене уваги. Він запитав Ельмо. «Ти не приховав їх, їдучи сюди? Я про це не подумав». «Прокляття!» Всі мішки були на возі. Ельмо і Ворон кинулися допомагати мені з розсипаними монетами. «Три хвилини», – промовив Ворон, а тоді. «Тихо!» Він прислухався. Дуже краджий не міг добутися сюди так швидко. «Ні, знову кульгавий. Гайда, ти керуєш Ельмо прямой на головну вулицю. Нехай загубить нас серед інших. Я буду позаду». Воркутуне, спробуй приховати сліди Ельмо. Де він? запитав Ельмо, роззираючись через снігопад. Ворон показав Нам необхідно від нього втекти. Або ж він усе відбере. Ну ж бо воркотуне, рухайся. Ельмо. Прокидаймося. Ельмо ляснув віжками. Віз скрипнув і посунувся вперед. Я пірнув під стіл, напхав кишені, а тоді побіг у протилежному напрямку від місця, де, за словами ворона, був кульгавий. Я не знаю, як вдало я приховав сліди після Ельмо. Гадаю, нам більше допомагав ранковий рух транспорту, ніж будь-які мої дії. Але я позбувся помічника конюха. Я дав йому капшук, напханий золотом і сріблом, Більше, ніж він міг заробити за роки роботи у стайні. І попросив загубитися. Бажано за межами троянд. Він запевнив мене. Я навіть речі свої не забиратиму. Викинув геть вила і пішов геть, зникнувши назавжди. Я кинувся до нашої кімнати. Всі, крім Атара, спали. О, воркутуне, позивався він, якраз часно. Болить? Так. Похмілля? Це також. Ну, ми поглянемо, що я можу зробити. Як давно ти прокинувся? Десь із години тому. До крат тут був? Ні, а що з ним взагалі трапилося? Не знаю. Агов, де мої чоботи? Що ти в біса робиш у моїх чоботях? Не нервуй, випив це. Він випив. Отож, чому ти в моїх чоботях? Я зняв чоботи і поставив їх біля багаття, що ледь жевріло. Атар не вгавав доки я додавав вугілля. Якщо не заспокоїшся, то розійдуться шви. Я іноді кажу таки нашим хлопцям. Вони прислухаються, коли порада стосується медицини. Хоч він і був злий на мене, проте знову ліг і змусив себе не рухатися. Однак не припиняв мене лаяти. Я зняв мокрий одяг і вдягнув нічну сорочку, яку знайшов у кімнаті. Не знаю, звідки вона взялася. Вона виявилася занадто короткою. Я поставив чайник на вогонь, а тоді повернувся до Аттара. «Нома, погляньмо ближче». Я сягнув по свій медичний набір. Я саме обробляв рану, а Атар тихо лаявся, коли я почув звук. Волочиння, глухий удар, волочиння, глухий удар. Він затих перед нашими дверима. Атар відчув мій страх. «Чому справа?» «Це...» За моєю спиною відчинилися двері. Я озирнувся Я здогадався вірно. Кульгавий пройшов до столу, звалився у крісло і окинув поглядом кімнату. Він прострикнув мене поглядом. Я задумався, чи пам'ятав він, що я зробив із ним у веслі. Я безлуздо промовив. Я щойно поставив чайник. Він розглядав мокрі чоботи та плащ, тоді всіх у кімнаті, а тоді знову витріщився на мене. Кульгавий непоказний. Якщо зустріти його на вулиці та не знати, хто він насправді, він не справить враження. Як і душокрад, він носив одяг єдиного кольору вицвілого коричневого. Він обірваний. Його обличчя ховалося за потріпаною шкіряною маскою, перекручені пасма волосся куйовдалися під його каптуром і навколо маски. Волосся було темним і сивиною. Він не промовив жодного слова, просто сидів і витріщався. Не знаючи, що робити далі, я закінчив обробляти рани атара, а тоді заварив чай. Я налив його у три жерстяні кухлі, подав один атарові, один поставив перед кульгавом, а третій забрав собі. Що тепер? Більше справ немає. Місце сісти є лише за столом. Охлайно! Кульгавий зняв маску. Він узяв свій кухоль. Я не міг відірвати погляду. Його обличчя виявилося обличчям мерця, погано збереженої мумії. В нього були живі лиховісні очі, але просто під одним із них виявилася латка гнилої плоті. Під його носом, у правому кутку рота, не вистачало шматка губи, там прозирали ясне й жовті зуби. Кульгавий сьорбнув чаю, зустрівся зі мною поглядом і посміхнувся. Я ледве не надзюрив під себе. Я підійшов до вікна. За ним дедалі світлішало, снігопад вхущав, але каменя я ще не бачив. На сходах почулося топотіння чобіт. До кімнати ввалилися Ельмо з вороном. Ельмо вигукнув. «А говор, котуне, як набісяти, відкараскався від того...» Він затнувся, коли впізнав Кульгавого. Ворон запитально зиркнув на мене. Кульгавий відвернувся. Я пересмикнув плечима, коли він опинився спиною до мене. Ворон рушив у протилежний куток кімнати, і заходився знімати мокрі речі. Вельмо виникла ідея. Він почав роздягатися біля вогню. Дідько, добре з цього вилізти. Як наш хлопець Атар? Тут є свіжий чай, промовив я. Атар відповів Мені все болить ельмо. Кульгавий витріщався на всіх нас, а також на одноокого та губліна, котрі досі не прокинулися. Отже, душокрад приводить найкращих із Чорної рути. Його голос нагадував шепіт однак виповнював кімнату. Де він? Ворон на нього не зважав. Він натягнув сухі штани, сів поруч із атаром і перевірив мою роботу. Гарно зашив, Оркутуне. У мене з вами вдосталь практики. У відповідь на запитання Кульгавого Ельма знизав плечима. Він допив свіча і налив усім знову, а тоді наповнив чайник із одного із глеків. Він поставив чоботи одного на ребра. Кульгавий тим часом витріщився на ворона. Ти, Гарнув Кульгавий. Я не забув, що ти зробив у опалі, і я не пропихід на Форцберг. Воронців притулився спиною до стіни, витягнув один зі своїх найбільш смертоносних ножів і заходився чистити нігті. Він посміхнувся колюгавому, і в його погляді прозирала насмішка. Невже цього чоловіка нічого не лякало. Що ви зробили з грошима? Вони не належали до шокраду? Пані дала їх мені. Я позичив хоробрості у воронової непокори. А хіба ви не у в'язі маєте бути? Пані наказала вам забиратися з клину. Його огидне обличчя спотворило злість. З його лоба до лівої щоки тягнувся добре помітний шрам. Певно, він продовжувався і на лівий бік його грудей. Удару завдала сама біла троянда. Кульгавий підвівся, а клятий ворон промовив. Ельмо, в тебе є карти. Стіл звільнися. Кульгавий скорчив огидну морду. Рівень напруги швидко зростав. Він просичав. Мені потрібні ті гроші. Вони мої. Вам вибирати, чи співпрацювати, чи ні. Думаю, вам не сподобається, якщо відмовитись. «Хочеш, піде і візьми», – промовив ворон. «Упіймай Гуртуна. Відріж йому голову. Принеси до каменя. Кульгавому це має бути завиграшки». «Гуртун лише розбійник. Які в нього шанси проти Кульгавого?» «Я подумав, що зневолений лусне. Він не луснув. На якусь мить він утратив здатність говорити. Хоча довго він не дивувався». Гаразд якщо ви волієте йти складним шляхом. Його посмішка була широкою і безжалісною. Напруга наближалася до точки кипіння. У відчинені двері війшла тінь. Худорлява темна постать витріщилася на спину кульгавого, я зітхнув від полегшення. Кульгавий крутнувся назад. Якусь мить здавалося, що повітря між зневоленими потріскувало. Краєчка мокая помітив, що гоблін почав підводитися сідати. Його пальці танцювали у складних рухах. Обернений до стіни одноокий шепотів у постіль. Ворон перехопив ніж для китка. Ельмо схопився за чайник, готовий вилити окріп. Навколо мене не було жодної потенційної зброї. Як я б біса міг допомогти? Записати перебіг суточки після її закінчення, якщо виживу? Душократ зробив непомітний жест, обійшов кульгавого і всівся у своє звичне крісло. Він випростав носок чобота, підтягнув ним один зі стільців біля столу і закинув на нього ноги. А тоді... Втупився в кульгавого, тримаючи біля рота складені пальці. Пані передала повідомлення, якщо ми зустрінемося. Вона хоче тебе бачити. Продовж промови душократ використовував лише один голос суворий жіночий голос. Вона хоче запитати у тебе про повстання у в'язі. Кульгавий здригнувся. Одна його рука, випростана понад столом, нервово тремтіла. Повстання? У в'язі? Повстанці напали на палаці казарми. Шкірясте обличчя Кульгавого втратило колір. Тремор у його руці посилився. Дужократ продовжив. «Вона воліє знати, чому тебе не було там, аби їм завадити?» Кульгавий залишався з нами впродовж близько трьох секунд. За цей час його обличчя перетворилося на справжню гить. Я не надто часто бачив утілений страх. А тоді він розвернувся і втік. Ворон метнув ножа, то й поцілив у двері. Кульгавий не помітив. Дужократ розсміявся то був не сміх попередніх днів, а глибокий, різкий, твердий і мстивий регіт. Він підвівся і повернувся до вікна. Ох, хтось забрав наш приз? Коли це трапилося? Ельма замість відповіді рушив ближче до дверей. Ворон промовив. Подай мені ножа, Ельмо. Я наблизився до душокрада і на назовні. Снігопад припинився. Можна було розладіти камінь. Холодний, білий, із шаром снігу завтовшки спались на ньому. Не знаю. Я сподівався, що мій голос лунає щиро. Сеньку ніч сипав сніг, останній, коли я дивився до його появи, нічого не міг розглядіти. Може, краще туди спуститися? Не турбуйся. Він підсунув стілець, аби можна було роздивитися Майдан краще. Тоді взяв у ельму кухольчаю, допив його, відвернувши обличчя і заходився міркувати. Гортуна прибрали. Його покидьки панікують, і, що приємніше, кульгавий знову принижений. Непогана робота. «А це правда?» – поцікавився я. «Пров'яз». «До останнього слова», – голос променів веселищами. Цікаво, звідки повстанцям стало відомо, що Кульгавий полишив місто. І як Перевертен дізнався про біду достатньо швидко, щоб нагодитися і придушити повстання, перш ніж воно набуло справді серйозних масштабів. Він притих. Безперечно, Кульгавий це обміркує, відновлюючи сили. Він знову розсміявся. М'якше та похмуріше. Ми з Ельмо заходилися готувати сніданок. Зазвичай їжею займався Аттар, але зараз у нас була причина порушити заведений порядок. Пізніше душократ зауважив. Вам, хлопці, більше немає сенсу тут залишатися. Молитви вашого капітана почуті. Ми можемо їхати? – запитав Ельмо. Немає причини залишитися. Немає причини залишатися, так? Одного мав причини. Ми не звернули на нього увагу. «Почнемо збиратися після сніданку», – повідомив нам Ельмо. «Поїдемо такою погодою», – протягнув Одноокий. «Капітан хоче, щоб ми повернулися». Я передав тарілку з яєчною Душокрадові. Не знаю, чому. Він їв нечасто і майже ніколи не снідав. Але він прийняв її і відвернувся. Я визирнув з вікна. Нато помітив зміну. Хтось згорнув сніг з обличчя гуртуна. В того були розплющені очі. Здавалося, він спостерігав за тим, що відбувалося. Дивно. Люди метушилися під столом, чублячись за монети, які ми там залишили. Купа вирувала, наче личинки на зогнилому трупі. Хтось має зробити йому честь. пробурмотів я. Він був неабияким супротивником. У тебе є твої анали, кинув мені душократ. Лише завойовник турбується про шану дополеглого ворога. На той час я вже йшов за власною тарілкою. Цікаво, що він мав на увазі, але гаряча їжа була мені важливіша. Всі, крім нас, із атаром вирушили до стайні. Вони мали прикоти віз для пораненого солдата. Я дав йому дещо, аби витримати важкий переїзд. Вони не поспішали. Ельмо хотів спорудити навіс, аби захистити атара від негоди. Очікуючи, я розкладав пасіянс. Раптом озвався душократ. Вона дуже красива, воркотуне, юна з вигляду, свіжа, сліпуча, серцем немов кремінь. Якщо порівнювати, то кульгавий новонароджений цуценя. Молися, щоб ніколи не привернути її увагу. Дужократ тупився у вікно. Я хотів ще щось запитати, але на ту мить не наважився. Дідько, я тоді справді прогавив шанс. Якого кольору в неї волосся, її очі, як вона осміхається. Все це важило для мене, а я залишався у навіданні. Дужократ підвівся і накинув плащ. Якщо навіть лише через колюгавого, це того вартувало, промовив він. Тоді зупинився біля дверей і проштрикнув мене поглядом. Ви з Ельмо і Вороном. Випайте за мене. Згода. А тоді зник. Ельмо прийшов за хвилину. Ми підняли Атара і поїхали в Мейнстріт.